Радий вас вітати на каналі Світанок Бажаю вам приємного прослуховування Ентоні Берклі, караюча рука випадку Роджер Шерінгем схилявся до думки, що з усіх вбивств, про які йому доводилося чути Справа про отруйні цукерки, так їх називали в пресі, була найдосконалішою за задумом Мотив був очевидний, якщо знати, де його шукати, але ніхто не знав. План простий, якщо розуміти його основний принцип, але ніхто не розумів. Докази приховані не дбало, якщо тільки здогадатися, що їх приховує, але ніхто не здогадувався. І якби не одна нікчемна випадковість, яку вбивця не міг передбачити, цей злочин увійшов би до скарбниці найбільших нерозкритих таємниць. Ось сутність цієї справи, як виклав її роджеру старший інспектор Морсбі, який відвідав його в Олсбані приблизно через тиждень після події. У п'ятницю, 15 листопада о пів на десяту ранку, сер Вільям Анструзер, як і завжди, заявився до вельми престижного клубу Рейнбоу, що на пікаділі, і зажадав свою пошту. Портія віддав йому три листи. І невеликий пакунок. Сер Вільям пройшов у велику вітальню до каміна, щоб відкрити конверти. Через кілька хвилин до вітальні увійшов і інший член клубу, такий собі, містер Грем Бересфорд. Він отримав лист і кілька рекламних проспектів, і також підійшов до каміна, мовчки кивнувши серу Вільяму. Вони ледь знали один одного. І за час знайомства не перекинулося, мабуть, і дюжиною слів. Переглянувши листи, сер Вільям відкрив пакунок і майже одразу презирливо фиркнув. Бересфорд глянув на нього, і сер Вільям щось буркнув, простягнув йому лист, який виявив у пакунку. Ховаючи посмішку, інші члени клубу частенько посміювалися над манерами сера Вільяма. Бересфорд почав читати. У листі повідомлялося, що великий виробник шоколаду, компанія Мейсон і сини, випустила новий сорт цукерок із лікером, щоб цього разу догодити чоловікам. Чи не згоден буде сер Вільям прийняти надіслану йому двофунтову коробку цукерок, і повідомити компанії свою неопереджену думку? Вони що приймають мене за якусь ідіотку зваріте? бушував сер Вільям, щоб я писав їм відгуки. Про їхні ідіотські цукерки, бовдури, я буду скаржитися в цей ідіотський комітет, хто йому взагалі дозволив посилати сюди таку Гедоту. І все ж, мені здається, лихо не без добра спробував заспокоїти його Бересфорд. Я тут дещо згадав учора у нас із дружиною було замовлено ложу в імперіалі, і я посперечався з нею на коробку шоколаду проти сотні сигарет що до кінця другого акту вона не зможе вгадати злочинця. Вона виграла. Не забути б дістати цукерок. А ви не бачили проломаний череп? Непогана п'єса. Сер Вільям вистави не бачив і дуже дохідливо пояснив це Бересфорду. «Кажете, вам потрібна коробка цукерок?» – додав він уже м'якше. «Ну, забирайте. Мені це погань ні до чого. Містер Бересфорд...» як людина чемна, забарився, але потім на свою біду погодився. Заощаджені гроші не значили для нього нічого, адже він був дуже заможний, але завжди приємно уникати клопоту. Завдяки щасливому випадку ні обгортковий папір, ні супроводний лист не згоріли, що само по собі дивно, оскільки обидва джентльмени кинули у вогонь конверти від листів. Сер Вільям зім'яв в одну грудку папір, лист і мотузку та передав усе це Березфорду, а той жбурнув згорток за камінну решітку. Пізніше портє витягнув його звідти і, з любові до порядку, акуратно помістив його у кошик для паперів, де згодом згорток і був виявлений поліцією. Серед трьох осіб, які стали помимо своєї волі героями трагедії, що сталася, Найприкметнішою особою був, звичайно ж, сер Вільям. Надзвичайно рум'яний, кремезний, і на своїй майже 50 виглядав як типовий сільський скваєр, старого гарту, і манери мав відповідні. Звички його, особливо у поводженні з дамами, також повністю відповідали традиційному образу поважного вальяжного баронета, яким він і був. Порівняно з ним Бересфорд здавався геть непримітним. Високий, темноволосий, доволі симпатичний чоловік, 32 років, спокійний і стриманий. Батько залишив йому остатки, але Бересфорд був людиною діяльною і вклав кошти в багато підприємств. Як відомо, багатство тягнеться до багатства. Грем Бересфорд отримав гроші у спадок, примножив їх сам – і, зрозуміло, одружився теж на грошах. Дочці судовласника із Ліверпуля дісталося після смерті батька мало на півмільйона. Але, як казали друзі Бресфорда, річ була зовсім не в грошах. Він просто жити не міг без цієї дівчини. І однаково б з нею одружився. Якби навіть не було в неї ні фартинга. Висока, прекрасно освічена, розважлива, з уже сформованим характером, Три роки тому, коли вони одружилися, їй було 25. Просто ідеальна дружина. Можливо, було в ній щось і пуританське, але Бересфорд уже встиг віддати Данину захопленням молодості. І хоча Данина ця була не надто щедрою, він на той час і сам був не проти стати пуританином. Безсумнівно, Бересфорди були абсолютно щасливі в шлюбі Диво в наші дні не бувало. Але несподівано звідкись узялася ця коробка цукерок, що спричинила жахливе нещастя Після ленчу за кавою Бересфорд віддав цукерки дружині, жартівливо оголосивши, що повертає борг честі І дружина відразу ж відкрила коробку вона побачила, що зверху лежать цукерки з начинкою, начебто тільки з та маразкіна. Бересфорд не любив псувати смак доброї кави і відмовився, коли вона простягнула йому коробку. Тоді вона з'їла першу цукерку сама і здивовано помітила, що лікер у начинці надзвичайно міцний, просто палючий. Бересфорд розповів їй, що це зразок нової серії і, заінтригований словами дружини, Теж вирішив спробувати. Начинка й справді опікала, не сказати, щоб нестерпно, Та все ж для цукерок вона була надто міцною і надто віддавала мигдалем. «Так, дуже міцні», – вимовив він. «Там, мабуть, чистий спирт?» «Ні, навряд чи», – відповіла дружина і взяла другу цукерку. «Так, вони дуже міцні. Утім, мені скоріше це більш до подоби, ніж ні». Берсфорд з'їв іншу, і йому не сподобалося. «Ні, мені це не до вподоби», – рішуче заявив він. «У мене від них язик не міє, і я б на твоєму місці більше не їв. На мою думку, з ними щось не так». «Ну, це ж пробний варіант, наскільки я розумію», – сказала вона. «Але вони справді обпікають. Я так ніяк і не зрозумію. Подобаються вони мені чи ні? За кілька хвилин?» Бересфорд вирушив у сіті, де в нього була призначена ділова зустріч. Коли він ішов, дружина все ще пробувала цукерки, намагаючись нарешті вирішити, чи доподобає їй їхній смак. Пізніше Бересфорд дуже добре згадував цей короткий діалог. Виявилося, що тоді він бачив дружину живою востаннє. Це було приблизно опів на другу. А без чверті четвертої Бересфорд приїхав до клубу «Сіті» на таксі. Йому було погано. Шофери портіє допомогли йому увійти до клубу. І потім обидва стверджували, що він був жахливо блідий, спітнілий, із притупленим поглядом і посинілими губами. Однак свідомість його залишалася ясною. І коли йому допомогли піднятися сходами всередину, він за допомогою портіє пройшов у вітальню. Стривожений портіє хотів одразу ж послати полікаря, але Бересфорд, який не любив даремно здіймати галас, не дозволив йому, припустивши, що це лише нетравлення шлунка, яке мине за кілька хвилин. Коли портіє пішов, Бересфорд звернувся до сера Вільяма Антрузера – який перебував у той час у вітальні. «Тепер мені здається, що в усьому винні прокляті цукерки, які ви мені віддали. Я ще тоді подумав, що вони якісь дивні. Треба б дізнатися, як моя дружина». Він раптово замовк. До цього він сидів, безсило відкинувшись на спинку крісла, і раптом його тіло миттєво випросталося, щелепи зімкнулися, бліді губи розтягнулися в страшному оскалі, а руки вчепилося в підлокітники крісла. У той самий момент сер Вільям відчув сильний запах гіркого мигдалю. Переляканий сер Вільям, думаючи, що в нього на очах помирає людина, став голосно кликати лікаря і портіє. На крик збіглися всі, хто був у клубі. І Бересфорда, непритомне тіло якого трясли судоми, подбали укласти зручніше. Ще до приїзду лікаря до клубу зателефонував схвильований дворецький Бересфорда, який розшукував господаря і просив його терміново приїхати додому. Оскільки місіс Бересфорд серйозно хвора. Насправді вона вже була мертва. Бересфорд не помер. Йому дісталося не так багато отрути, як його дружині, яка після його від'їзду з'їла, мабуть, не менше, ніж три цукерки Тому на Бересфорда отрута подіяла повільніше, і лікар встиг його врятувати Згодом з'ясувалося, що доза не була смертельною Того ж вечора, близько восьмої, Бересфорд прийшов до тями Наступного дня він був майже здоровий що ж до нещасної місіс Бересфорд лікар приїхав надто пізно, і вона незабаром померла, не приходячи до тями. Поліція взялася за цю справу, щойно надійшло повідомлення про смерть місіс Бересфорд від отруєння. І дуже скоро стало зрозуміло, що все зводиться до цукерок, які спричинили її загибель. Сера Вільяма допитали... Зі сміттєвого кошика витягли лист і обгортковий папір. І Бересфорд ще не прийшов до тями, а інспектор уже вирушив поговорити з керівником компанії Мейсон і сини. Скотленд Ярд працює швидко. На цьому етапі розслідування поліція керувалася теорією, заснованою на свідченнях сера Вільяма і висновках двох лікарів. Передбачалося, що через злочинну недбалість одного зі співробітників Мейсона в начинку нових цукерок потрапила надмірна кількість мигдалевої олії, яка, на думку лікаря, і викликала отруєння. Цю версію спростував керуючий. Він стверджував, що в їхньому виробництві мигдалева олія ніколи не використовувалася. Однак це були ще не всі новини. З неприхованим подивом, прочитавши лист, що додавався до цукерок, керуючий рішуче заявив, що це підробка. Ні таких листів, ні таких зразків компанія ніколи не розсилала. Створення нового сорту цукерок з лікером навіть не обговорювалося. У тій фатальній коробці був звичайнісінький шоколад фірми «Мейсон і Сини». Розгорнувши і ретельно оглянувши одну з цукерок, керівник звернув увагу інспектора на невелику відмітину. Мабуть, знизу в обгорці пробили маленький отвір, видалили в такий спосіб нешкідливу начинку і ввели всередину отруєну, а потім закрили отвір розплавленим шоколадом. Найпростіша операція – Керівник розглянув цукерку у збільшувальне скло, і інспектор погодився з ним. Тепер йому було ясно, що хтось навмисне намагався отруїти сера Вільяма Ант Струзера. Скотленд Ярд подвоїв зусилля. Цукерки знову відправили на експертизу, знову допитали сера Вільяма, а також Берсфорда, який на той час прийшов до тями. Лікар наполіг на тому, щоб до наступного дня звізку про смерть дружини від хворого тримали в таємниці, оскільки за його стану шок міг виявитися смертельним. Таким чином від Бересфорда нічого корисного дізнатися не вдалося. Сер Вільям також не зміг пролити світло на цю загадкову справу або вказати на людину, у якої були причини бажати його смерті. Сер Вільям жив окремо від дружини, яка значилася в його заповіті як головна спадкоємниця. Але вона перебувала на півдні Франції, що пізніше їй підтвердила французька поліція. Його маєток у Вустерширі кілька разів закладений, відходив до племінника за майоратом, але дохід від маєтку ледь покривав відсотки за заставою. А племінник був значно багатшим за самого Сера Вільяма. тож жодного мотиву тут бути не могло. Поліція зайшла в глухий кут. Експертиза виявила кілька цікавих фактів. Як отруту було використано зовсім не олію гіркого мигдалю, а доволі несподівано схожий на неї нітробензол який застосовується у виробництві анілінових барвників. Кожна цукерка у верхній частині містила рівно 6 мінімів нітробензолу, доданого до суміші кірша і мороскіна. Від інших доказів не було ніякого сенсу. Для листа було взято фірмовий бланк Мейсона, виготовлений друкарною Мертона, що там і підтвердили – але як цей папір потрапив до рук вбивці, з'ясувати не вдалося. Напевно, можна було б сказати тільки одне – краї помітно повжовкли, отже папір був досить старий. І, звичайно, неможливо було відшукати ту саму машинку, на якій лист надрукували. Мало що прояснював і звичайний обгортковий папір з адресою клубу Сера Вільяма. Написаною від руки великими літерами, посилку відправили напередодні ввечері з відділення на Саутгемптон Стріт між півна дев'яту і півна десяту, ось і все, що вдалося дізнатися. Ясно було тільки одне той, а може, й та, хто хотів позбавити життя Сера Вільяма, не збирався розплачуватися за нього своїм. Тепер ви знаєте те саме, що й ми, містере Шерінгем, сказав старший інспектор Морсбі, закінчивши свою розповідь, і якщо ви можете сказати, хто надіслав цукерки серу Вільяму, ви знаєте значно більше, ніж ми. Роджер задумливо кивнув. Так, кошмарний випадок. Якраз учора я зустрів одного приятеля, він навчався з Бересфордом у коледжі. Не те, щоб вони багато спілкувалися. Мій друг був схиблений на античності, яка Бересфорда абсолютно не цікавила. Так от, цей приятель каже, що смерть дружини просто вбила бідолаху. «Морсбі, добре було б, щоб ви з'ясували, хто ж послав ці цукерки». «Так, містер Шерінгем», – похмуро погодився Морсбі, – «адже це міг бути хто завгодно» розмірковував Роджер в голос, а раптом винні жіночі ревнощі. «Сер Вільям, здається, в особистому житті не вирізняється аскетизмом. Думаю, старі прихильності в нього досить стрімко змінюються новими». «Саме це я й намагався довідатися, містере Шерінгем», – заперечив уражений старший інспектор. «Це було перше, що мені спало на думку». Що тут одразу впадає в око? Що вбився жінка? Тільки жінка могла послати чоловікові отруєні цукерки. Чоловік послав би пляшку отруєного в віскі або щонебудь на зразок того. «М -м, «Дуже розумне зауваження, Морсбі», – сказав Роджер, продовжуючи розмірковувати. «М -м, «Дуже розумне, сер Вільям, Нічим не зміг вам допомогти». «Не зміг». Відповів Морсбі з погано прихованою досадою. Або не захотів. Спочатку я схильний був думати, що в нього є свої припущення, і він просто прикриває якусь жінку. Але тепер я так не думаю. Роджер, здавалося, був не цілком згоден. Ця справа вам нічого не нагадує? Здається, один божевільний якось послав отруєні цукерки... «Самому комісару поліції. Ви ж знаєте, у віртуозному злочину з'являється багато наслідувань», – Морсбі просяяв. «Кумедно, що ви це сказали, містер Шерінгем, адже я дійшов до такого ж висновку. Я перевірив усі версії, і вийшло, що кожен, хто міг бути зацікавлений у смерті сера Вільяма з помсти або з корисливості, кожен опиняється поза підозрою». «По суті, я майже впевнений тепер, що ці цукерки надіслала якась божевільна, можливо, політична або релігійна фанатичка. Можливо, вона навіть ніколи його і не бачила». «І якщо так, – зітхнув Морсбі, – навряд чи я її коли-небудь спіймаю. Якщо тільки у справу не втрутиться випадок, як це часто буває, – сказав Роджер з усмішкою. Скільки злочинів було розкрито виключно завдяки везінню, караюча рука в випадку. Прекрасна назва для фільму. Але ж це правда, сам я не забобонний, інакше сказав би, що жертву карає не випадок, а саме проведіння. Що ж, містер Шерінгем, відгукнувся Морсбі, який також був ані трохи не забобонний. Правду кажучи, мені байдуже, що це буде, аби воно допомогло мені впіймати злочинця. Якщо Морсбі відвідав Роджера Шерінгема в надії, хоч трохи проникнути в його думки, то він пішов ні з чим. Взагалі-то Роджер готовий був погодитися з висновком старшого інспектора, судячи з усього замах на життя сера Вільяма Анструзера і вбивство нещасної місіс Бересфорд були правою рук невідомого божевільного. З цієї причини Роджер не спробував сам узятися за розслідування, хоча й розмірковував про цей випадок кілька днів поспіль. Тоді довелося б нескінченно наводити довідки і проводити численні допити, на що у приватної особи, на відміну від поліції, немає ні часу, ні повноважень. Справа зацікавила його виключно теоретично. Але через тиждень одна випадкова зустріч перетворила цей теоретичний інтерес насправді практичний і навіть особистий. Роджер ішов в Бонн-стріт, де на нього чекало суворе випробування – купівля нового капелюха. Раптом він помітив, що тротуаром до нього стрімко наближається місіс Верекерле Флемінг, це була тендітна, елегантна пані, та до того ж, ще й багата вдова, яка за будь-якої можливості висловлювала Роджеру своє захоплення Але вона весь час говорила, і не просто говорила, а говорила, говорила і говорила Тож для Роджера, який сам любив поговорити, це було нестерпно він рвонувся, було через дорогу, але машини йшли суцільним потоком, бігти було нікуди. І місіс Верекерле Флемінг взялася за нього з великим ентузіазмом. «О, містер Шерінгем, вас то мені й потрібно. Містер Шерінгем, прошу, скажіть мені по секрету, ви ж візьметеся за цю жахливу справу про смерть бідної Джоан Бересфорд?» Роджер, зобразивши, як того вимагає світська бесіда, дурну дерев'яну посмішку і спробував ставити хоч слівце, але безуспішно. Коли я про це почула, я була приголомшена, просто приголомшена. Розумієте, ми з Джоан були дуже хорошими подругами, я її дуже близько знала». «І як страшно, як жахливо, що вона сама накликала на себе біду. Хіба це не жахливо?» «І тут Роджер вирішив відкласти втечу. Як ви сказали?» – встиг він запитати з ноткою недовіри в голосі. «Я думаю, це й називається трагічною іронією», – продовжувала тараторити місіс Верекерле Флемінг. Бо це справді досить трагічно, і я в житті не зустрічала такої жахливої іронії. Ви, звісно, знаєте, що вона уклала з чоловіком парі на коробку цукерок. І якби не це парі, Вільям ніколи б не віддав би йому ці отруєні цукерки, а сам би їх з'їв і помер. Та й будь ласка, тим краще, так? Так от, містер Шерінгем, місіс Верекерле Флемінг, понизила голос до змовницького шепоту і, абсолютно війшовши в роль, озирнулася на всі боки. «Я нікому цього не розповідала, але вам скажу, бо ви зрозумієте, як це важливо». Джоан вела на чесну гру. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Роджер, зовсім збитий з пантелику. Місіс Верекерле Флемінг засяяла, бачачи, який ефект справили її слова. «Але ж вона вже бачила п'єсу. Ми разом із нею дивилися того ж тижня, коли була прем'єра. Вона з самого початку знала, хто злочинець». «Не може бути!» Здивування Роджера перевершило всі очікування місіс Верекер-Лефлемінг. «Ось він, караючий випадок. Ніхто від нього не захищений». «Ви хочете сказати вища справедливість?» – прощебетала місіс Верекер-Лефлемінг який було досить складно зрозуміти зауваження Роджера. Треба ж, Джоан Бересфорд, просто дивовижно. Ніколи б не подумала, що Джоан може так чинити. Вона ж завжди була такою хорошою, хіба тільки трохи скупою, при її то грошах. Ну, та це дрібниці. Звичайно, вона просто вирішила розіграти чоловіка. «Але мені завжди здавалося, що Джоан така серйозна, містере Шерінгем, адже люди зазвичай не говорять про честь, про правду, про гру за правилами. Це ж звичайна річ, а вона постійно про це говорила, усе повторювала. То не чесно, це не за правилами. І ось бідолаха сама поплатилася за те, що зіграла не за правилами». «Що не кажіть, але ж не бреше старе прислів'я, а?» «Яке прислів'я?» – промовив Роджер, загіпнотизований цим потоком слів. «Ну, як же, в тихому болоті чорти плодяться!» «І боюся, у Джоан було чимало чортів», – зітхнула місіс Верекер Лефлемінг. «Мабуть, наявність чортів вважалася в суспільстві серйозним недоліком. Схоже, вона мене обманювала». Не могла вона бути такою чесною і правдивою, якою завжди прикидалася. Скажіть, адже так? Я все думаю, не вже дівчина, яка могла обдурити чоловіка з такого нікчемного приводу, ніколи не. Звісно, я не хочу говорити нічого поганого про бідолашну Джоан тепер, коли її немає серед живих. Але навряд чи вона була уж таким є ангелом, як ви думаєте. Я хочу сказати, поспішила місіс Верекер Лефлемінг, пом'якшити останні свої припущення. Я вважаю, що психологія – це шаленно цікаво. Чи не так, містере Шерінгем? Іноді так похмуро погодився Роджер. Ви згадали сера Вільяма Анструзера. Ви з ним знайомі? Трохи знайома, байдуже відгукнулася місіс Верекер Лефлемінг. Огидний тип». «Постійно до кого-небудь залицяється, а коли жінка йому набридає, він просто кидає її фіють і все. Принаймні, – поспішно додала місіс Верекер-Лефлемінг, – принаймні так мені казали. А що трапляється, якщо жінка не згодна бути покинутою?» «Боже мій, та звідки ж мені знати? Ви, напевно, чули, що нещодавно сталося?» І місіс Верекерле Флемінг знову затараторила. Рум'янець на її щоках розгорівся набагато яскравіше, ніж призначив йому вправний пензель. Він тепер зв'язався з цією Брайс. У неї чоловік торгує нафтою чи бензином, чи чимось там іще, не пам'ятаю. На чому вже він там нажився? Почалося все три тижні тому. Здавалося б тепер... Коли на серові Віліамі частково лежить відповідальність за смерть бідолахи Джоан, він хоч трохи вгамується. І що ж, нічого подібного. Він... Але Роджера в той момент цікавило інше. Яка шкода, що того вечора ви не були з Березфордами в імперіалі. При вас Джоан не стала б укладати парі, вимовив він із невинним виглядом. Або були. я Здивувалася місіс Верикерле Флемінг. О, господи, звісно, ні. Я була на новій виставі в павільйоні. Мене запросила у свою ложу леді Гейл Айток. А ось як. Так, там прекрасна програма. Скетч, любовний трикутник. По-моєму, дуже хороший, чи не так? Любовний трикутник? невпевнено перепитала місіс Верекерле Флемінг. Так, у першому відділенні. Але ж, тоді я його не бачила. Боюся, я прийшла страшенно пізно, відповіла місіс Верекерле Флемінг і з почуттям додала. Але, здається, я завжди приходжу занадто пізно. До кінця розмови Роджер твердив.